кута він добре бачив обидві драбини, а також чорний хід. Усі ліхтарі світилися, тож драбини були видні аж до даху, але ніхто на них не з'являвся. Мартінес подзвонив у поліцію, після чого наглядав за головним входом і парадними сходами. Ніхто нікого не помітив. Я щойно завершив допит братів, коли відчинилися вуличні двері, і до вестибюля увійшли двоє чоловіків. Одного з них я знав, це був Білл Геррен, поліцейський агент, що займався ломбардами. Другим був фронтувати білявчик у свіжовипросованих штанях, короткій курці і лакованих на півчеревиках з бежевими гетрами, підібраними в тон рукавичкам і капелюху. На обличчі в нього була ображена надута міна, здається, компанія Геррина його не тішила. Що ти тут робиш? привітав мене Герен. Вивчаю напад натоплення за лінією страхового товариства, пояснив я. маєш щось? поцікавився він. Пташка вже майже в руках, відповів я, напівжартома, напівсерйозно. Тоді буде весело, вишкірився він. Бо в мене теж один є, кивнув у бік свого елегантного супутника. Пішли з нами гору. У трьох ми зайшли в ліфт, і Амброс підняв нас на п'ятий поверх. Гарен увів мене в курс справи перед тим, як натиснути кнопку дзвінка у двері топлінів. Цей милий юнак щойно намагався здати в ломбард на третій вулиці перстень. Перстень із смарагдом і діамантами, схожий на той, що зник у топлінів. Він мовчить, як риба, з того моменту, як ми його затримали. Покажу його цим людям, а потім повезу до відділку – там ми поговоримо по-іншому. Там він заговорить і заспіває як слід. Арештований похмуро дивився на сходовий майданчик, не реагуючи на погрози. Герен натиснув дзвінок і за хвилину двері відчинила служниця Хільда. Вона здивовано витріщилася на елегантного юнака, але мовчки провела нас до вітальні, де сиділи місіс Топлін із донькою. Привіт, Джеку. Мовила Філіс до арештованого. Привіт, Філ, пробурмотів той, не глянувши на неї. Приятель, еге ж? звернувся Герен до дівчини. Ви часом не хочете щось нам сказати, міс? Філіс почервоніла, але підняла голову і поглянула на детектива холодно. Може, спершу знімете капелюха? сказала вона. Біл хлопець неспокірних. У відповідь він зухвало насунув капелюха на одне око і звернувся до місіс Стоплін. «Ви коли-небудь бачили цього молодого чоловіка?» «А вже ж», – відповіла вона, – «це ж син Вогенерів із верхнього поверху». «Так ось», – повідомив присутній Герен. «Молодий містер Вогенер був затриманий у ломбарді, коли намагався збути оцю штучку». Він витяг із кишені перстень, що іскрився білим і зеленим. «Ви впізнаєте його, місіс?» «Безперечно», – вигукнула вона. «Це перстень Філіс, той самий, що його забрав грабіжник». Вона почала щось розуміти, і її щелепа повільно відвисла від подиву. «Звідки? Містер Вогенер?» «А то ж, звідки?» – повторив Білл. Філіс зробила крок уперед і стала між мною та Гареном, обличчям до мене, спиною до нього. — Я все поясню, — заявила вона. Звучало це як титри з німого кіно, тож надії викликало небагато. Але що нам лишалося? — Ми слухаємо, — заохотив я її. Я знайшла перстень у коридорі, біля вхідних дверей, коли нас визволили з комірчини. Бандит загубив його, коли втікав. Я нічого не сказала батькам, бо перстень був застрахований, отже їм все одно, а якби я його продала, то мала б трохи власних грошей. Я вчора спитала Джека, чи не міг би він допомогти. Він сказав, що, звісно, знає, як це зробити більше до цієї історії він не причетний. Я лише не здогадалася, що він буде настільки дурний і понесе перстень до ломбарду вже сьогодні. Вона співчутливо глянула на свого спільника. «Бачиш, до чого довів?» Він переминався з ноги на ногу, дивлячись у підлогу зображеним виглядом. «Гарний жарт!» – кисло засміявся Білл Герен. «А ви знаєте, міс, анекдот про двох ірландців, які помилково зайшли до жіночого туалету?» Чи знала вона його, так і лишилося нез'ясованим. «Скажіть!» Звернувся я до місіс Стоплін, зважаючи на одяг і неголене обличчя. Чи міг би цей юнак бути вчорашнім грабіжником? Вона рішуче захитала головою. «Ні, ні за що!» «Прив'яжи свого підопічного, Біле», – запропонував я. «І підемо десь у куток пошептатися». «Домовилися», – погодився він. Біл витяг середину кімнати важке крісло, посадив у нього воганера і прикував наручниками до підлокітника. Запобіжний захід був цілком зайвий, але Біл був злий, що присутні не впізнали в хлопцеві бандита. Ми з ним вийшли в коридор, звідки могли бачити вітальню, не боючи, що наші слова хтось підслухає. Справи прості, неголосно мовив я у велике червоне вухо Біла. Маємо п'ять варіантів. Перший Вогнер здійснив напад у змові з Топлінами. Другий Топліни самі організували напад, а Вогнер лише мав збути добич. Третій усе це справа рук Філіс і Вогнера без відома старших. Четвертий, Вогнер сам скоїв пограбування, а дівчина його прикриває. І нарешті п'ятий. Вона каже правду. Жодна з версій не пояснює, чому хлопець був настільки дурний, щоб так афішувати свою участь. Яка з теорій тобі до душі? «Усі мені до вподоби», – буркнув він. «Найбільше те, що Франтик у мене в руках, і я впіймав його, коли він намагався збути от той перстень. Мені цього досить. Це ти тут розважайся з загадками, а мені більше не треба». Власне, це було не так уже і безглуздо. І мені цього досить, погодився я. Як воно тепер? Страхове товариство має підстави затримати виплату. Але я хочу розкопати трохи більше і дістатися до того, хто підсунув грабіжника, аби обчистити товариство. Поки що зберемо все, що знайдеться на цього піжона, запакуємо його, а тоді побачимо, що далі. Добре, відповів Герен. Ти попитай сторожа і цю Евелет, а я покажу хлопця старому топліну і притисну служницю. Я кивнув і вийшов із квартири, лишивши двері незамкненими. Піднявшись ліфтом на сьомий поверх, я наказав Амброузу викликати Макбірні до топленів, потім натис кнопку дзвінка у двері «Бланш Евелет. Чи не могли б ви на хвильку спуститися вниз? звернувся я до неї. «Там у нас є хтось, хто, можливо, був вашим вчорашнім гостем». «Ще пак!» – вона кинулася слідом за мною до сходів. «Якщо це він, ви дозволите мені віддячити за шкоду завдану моїй красі». «Дозволю», – пообіцяв я. «Тільки не перестарайтесь. Треба, щоб він міг постати перед судом». Я провів її до квартири Топлінів без дзвінка і застав усіх у спальні Френка Топліна. Один погляд на розчаровану фізіономію Гернера сказав мені, що ані Пан Топлін, ані Служниця не впізнали Вогнери нападника. Я вказав на нього пальцем. В очах Евелет промайнуло розчарування. Ви помилилися, заявила вона. Це не він. Герн сердито глянув на неї. Було ясно, що якщо Топліни пов'язані з Вогнерами, то вони його не здадуть. Тож Білл розраховував на сторонніх, на Евелет і на глядача. Отже, з цих джерел щойно відпало. У цей момент пролунав дзвінок і за хвилину служниця ввела Макбірні. Я вказав йому на Джека Вогенера, що стояв поруч із Гереном і сумно дивився в підлогу. «Ви його знаєте?» «А як же, це син Вогенерів!» «Чи не він учора погрожував вам пістолетом на сходах?» Макбірні здивовано витріщив свої водянисті очі. «Ні», – сказав він рішуче, але на його обличчі одразу з'явилася тінь сумніву. У старому одязі, з насунутим на очі кашкетом, неголений, хіба не міг це бути він? «Ні, ні», – протягнув Макбірні. «Мабуть, ні. Хоча, хоча якщо добре подумати...» «Було в тому шмаркачеві що щось знайоме. Так що хто знає? Може, ви і маєте рацію, містере. Але, напевно, я сказати не можу». «Годі!» – буркнув Герен невдоволено. Ідентифікація від сторожа не вартувала вийденого яйця. Навіть категоричне і негайне впізнання не завжди має вагу в суді. Така вже природа людини. Візьміть будь-кого, якщо тільки це не один із тих, хто має натреновану пам'ять і холодну голову, та й то не завжди, і дайте йому трохи часу, щоб охолонути. Щось покажіть, розпитайте згодом, і сто до одного, що між побаченим і сказаним, не буде зв'язку. Ось і Макбірні. Ще трохи, і він був би ладен присягнути, що Джек Вогенер і є вчорашній грабіжник». Герен узяв хлопця під руку і попрямував до дверей. «Куди тепер, Біле?» – спитав я його. «До його батьків. Ідеш зі мною?» «Почекай хвилину», – попросив я. «Скажи ще, поліцейські, які прибули на виклик, усе зробили як слід?» «Я в тій метушній участі не брав», – відповів Герен. «Коли я тут з'явився, усе вже було скінчено. Але, наскільки знаю, вони перевернули весь будинок до гори Дригом. Я звернувся до Френка Топліна. Оскільки всі, його дружина і дочка, служниця, Макбірні, Блан Шевелет, Герен, його підозрюваний, і я, півколом стояли біля його ліжка, я міг одним оком стежити за всіма. «Хтось пускає мені пил в очі», – почав я. Якби все, що тут мені казали, мало сенс, то те саме можна було б сказати і про сухий закон. Ваші свідчення суперечать одне одному від початку і до кінця. Візьмімо того хлопця, що влаштував на лід. Виглядає так, ніби він добре знав ваші справи. Це могло бути випадковістю, що він напав саме тоді, коли в квартирі були всі коштовності, замість іншого моменту або іншої квартири. Але я не вірю в такі збіги. Щось мені підказує, що він добре знав, що робить». Він забрав усі цяцьки і подався до міс Евелет. Може, хотів утекти вниз та натрапив на Макбірні, а може й ні. Але факт у тому, що він побіг нагору в квартиру міс Евелет і там почав шукати пожежну драбину. Хіба не смішно? Хлопець знає, коли йде зробити просте пограбування, але не знає, де в будинку пожежна драбина – Нікому з присутніх, включно з Макбірні, він не сказав ані слова, а з Місевлит раптом почав говорити басом. Хіба не смішно? З її квартири він зник, як камфора, хоча всі виходи були під контролем. Поліція прибула раніше, ніж він устиг вислизнути. А до того ж, ще раніше те саме зробили Мартінес, Амброс і Макбірні. І все ж він випарувався. Хіба не смішно? Одяг на ньому був м'ятий, такий, ніби його щойно витягли зі схованки. І, зрештою, це був дуже низький чоловік. А міс Евелет не така вже і маленька, але з неї гляди вийшов би невеликий чоловік. Хтось із надмірною підозрою міг би подумати, що міс Евелет і є той самий грабіжник». Френк Топлін, його дружина, молодий Вогенер, Макбірні і служниця дивилися на мене з недовірою. Герен з прищуром оцінював міс Евелет, яка свердлила мене поглядом, ніби хотіла вбити. Філіс дивилася зневажливо, чи з жалем до моєї недалекоглядності. Закінчивши розглядати міс Евелет, Білл Герен повільно кивнув. «Вона могла б таке утнути». Сказав він. Звісно, у замкнутому приміщенні, якщо не говорить... Саме так, підтвердив я. Саме дурниця, вибухнула Філіс Топлін. Жалюгідний з вас детектив. Гадайте, ми не змогли підрізнити відрізнити чоловіка від жінки, переодягненої в чоловіка. У того хлопця була щетина. Справжня, якщо ви розумієте, що це. Чи ви вважаєте, що нас провели наклеєною борідкою? Щетина була справжня. З облич присутніх зникло здивування. Всі дружно закивали. «Філіс має рацію», – підтримав доньку Френк Топлін. «Це був чоловік, а не жінка в чоловічому вбранні. Дружина, служниця і Макбірні явно погоджувалися з цим. Але я не стих, кого легко збити зі сліду, коли всі докази вказують в один бік». Я обернувся до Бланш-Евелет. «А ви не хочете нічого додати?» Вона солодко сміхнулася і похитала головою. «Ну що ж», – сказав я. «Гру закінчено. Йдемо». Але тепер у неї таки знайшлися слова. І чимало. Усе це було адресовано мені, і принаймні не додавали мені компліментів. Її голос від люті став пронизливим. Рідко трапляється, щоб людина розлютилася так швидко. Мені стало дуже ніяково. Досі все йшло гладко, без ексцесів. Нічого не ображало ні вуха, ні очі жінок. І я сподівався, що так буде і надалі. Тим часом міс Евелет у своїй лайці ставала дедалі вульгарнішою. Слів вона не вживала нових для мене, але комбінації з них вигадувала свіжі. Я терпів, доки міг. Та, зрештою, змусив її замовкнути своїм кулаком. «Спокійно, спокійно!» – ойгукнув Біл Герен, хапаючи мене за руку. «Бережи сили, Біле!» – порадив я, відсторонюючи його руку, щоб підняти мовчазну Евелет з підлоги. «Твоя галантність тебе прославила, але скоро ти переконаєшся, що справжнє ім'я нашої міс Бланш...» «Том, Дік або Гаррі?» Я поставив її чи його на ноги і запитав. «Ну що, тепер розповіси нам усе?» У відповідь почув тільки шепіння. «Через відсутність прямої інформації, – звернувся я до присутніх, – дозвольте викласти свою версію». Якщо міс Евелет могла бути тим грабіжником, якби нещетина та інші складнощі, пов'язані з тим, коли жінка прикидається чоловіком, то чому справжній грабіжник не міг би перевтілитися в бланч Евелет до і після нальоту? За допомогою перуки та сильного, як воно називається, депілятора для обличчя. «Жінці важко зійти за чоловіка». Але багато чоловіків легко можуть видати себе за жінку. Тож чому наш приятель не міг зняти квартиру, організувати все це під виглядом бланч-евелет? Посидіти день-два, щоб відросла щитина, потім спуститися вниз і зіграти свою роль. А потім повернутися нагору, збрити щитину, переодягтися у жіноче, і все це за 15 хвилин. Стверджую, міг. А ці 15 хвилин у нього були, не знаю тільки, як пояснити розбитий ніс. Може, він справді впав, коли біг на гору, і мусив підлаштувати під це історію, а може, сам собі розбив навмисно. Мої здогадки були недалекі від правди, тільки от справжнє ім'я цього типу було Фред Фредерік Ейджню Дат. У 19 років він потрапив до виправної колонії в Онтаріо за крадіжку в універмазі, провдягнувшись жінкою. Мовчав як риба, тож ми так ніколи і не знайшли його пістолет, темно-синій плащ, кашкет і чорні рукавички. Знайшли лише западину в матраці, де він ховав це все від поліції, аж поки не зміг винести речі вночі без зайвого ризику. А коштовності топлінів поверталися власникам одна за одною. Щойно сантехніки розбирали труби та калорифери в квартирі номер 702.